نا صابرا محتمي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احكم الحاكمين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واجل الاصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقره اعيننا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 Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin Dan bersembahlah kamu kepada Tuhan Alias beribadatlah kamu kepada Allah Jalankanlah agama Allah Perjuangkanlah agama Allah Hatta ya'tiakal yaqin Hingga engkau tiada dengan kepastian alias al-mau <coughs> Jadi <coughs> jelasannya Tidak <coughs>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 Sudah meninggalkan kita Hingga pada hari ini kita berada pada tanggal 18 bulan syawad Dengan kita tidak merasa Sebagaimana mestinya Karena cepatnya perjalanan Apa yang telah digerakkan oleh Allah Subhanahu SWT Memang Kalau kita faham sebuah hadis yang telah disabdarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lataku musaat hatta ya taqarab zaman. As-sanaqal syahad, syahad kal juma, wal kal yom, wal yom kal saah, wal saah kal hirmatin binat. Tidak datang hari kiamat.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 Hal ini dapat kita rasakan <coughs> dan dapat kita buktikan. Bagaimana cepatnya perjalanan masa ini, bagaimana cepatnya perjalanan zaman ini, dan bagaimana cepatnya perjalanan waktu. Ini? Memang begitulah diatur yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama zaman makin lama makin akhir. Kalau kita lihat sejak adanya manusia bapak kita Adam alaihi salam dan ibu kita Siti Hawa sampai zaman kita ini kurang lebih sudah 12.000 tahun 12.000 tahun itu tidak sedikit berarti sudah lama kalau begitu sisa masa dunia ini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 dari Nabi Adam alaihi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat 2 tahun anggap 12 tahun berarti yang sudah lalu itu begitu jauh tinggal sedikit lalu kita kira-kira sesuaikan 10.000 tahun antara Nabi Adam alaihi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu antara Nabi Muhammad SAW Sampai hari kiamat anggap 2000 tahun umpama, Sedangkan sekarang Sudah antara Nabi Muhammad SAW Dan zaman kita ini Sudah 1400 tahun. Berarti zaman makin Mendekat-mendekat kepada penghabisannya Nah apa yang datang Ditambah lagi Adalah dekatan Dibandingkan dengan apa yang Lalu Bahkan apa yang lalu itu hilang Kuluma ma'dal Ya put Segala sesuatu yang lalu Hilang, tidak ada Ramadan Bulan yang lalu, sudah hilang Tidak bisa, tidak lagi Hari raya Idul Fitri Yang berlalu, sudah hilang Jangan laki demikian Kemarin Hari Sabtu ini sudah hilang, sudah jauh terima maaf ya Tuhan. Tapi apa yang akan datang tentu dekat puluh athen hari puluh athen hari semua yang akan datang dekat. Nah, jadi semua yang akan datang dekat. Apalagi jalannya makin cepat cepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tuh kalau kita lihat serba langsung.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 tidak kapal, Jampal stone Jabal api Lebih cepat jalan Begitu juga tambah diperbaiki Tambah cepat tambah cepat. Sampai timbul sekarang Kendaraan, pesawat terbang Makin jar, cepat Bukan lagi harian Bahkan jam jam 9 jam Jakarta jika sampai Non stop langsung Bahkan makin cepat lagi, ada kendaraan lebih cepat dari itu. Ada yang dimaksud Kongkor, Cikta Singapura 4 jam. Mungkin nanti lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Jadi semua ini cepat, bahkan manusia yang ingin cepat. Nah Sampai perasaan manusia ini ingin apa? Ingin cepat. Lalu dagang ingin lekas kaisna. Lalu kawik, ingin lekas punyana. Baru punya anak ingin punya mantu, Nah begitulah keadaan ya, manusia. Ya, jadi, <gir> jadi ini di semua diatur oleh Allah. Ya geraknya semua serba cepat. Hampir orang dalam menjalani sesuatu ingin habis, ingin kas habis, ingin kas habis, ingin cepat, ingin cepat. Nah, memang keadaan sudah diatur yang oleh Allah Subhanahu Wataala sendiri berupa. Maka dalam hal demikian ini. Alangkah bahagianya, alangkah untungnya, kalau orang dapat menggunakan kesempatan-kesempatan itu demi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wataala, ialah di dalam menjalankan peribadatan, di dalam menjalankan amal soleh, di dalam menjalankan apa yang diperkaskan oleh Allah Subhanahu Wataala. Waktunya tidak terasa dan tidak tidak terasa lelah, payah dan sebagainya. Tetapi pahalanya bertumbuk-tumbuk. Tapi alangkah ruginya kalau perjalanan dunia cepat demikian, masa begitu cepatnya lalu orang terlecur dalam menjalankan kebaikan atau malas beribadat dan sebagainya. Waktunya habis, waktunya habis, masanya hilang, tidak mempunyai amal soleh dan tidak mempunyai pahala, bahkan kerugiannya yang banyak.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 dengan meningkatkan persiapan untuk menghadapi apa yang akan datang. Jadi kita sekarang melihat apa yang sudah lalu dan kita sekarang bersiap-siap untuk mencapai apa yang akan datang. Nah, untuk melihat apa yang sudah lalu, kita mengajukan koleksi sesuai dengan perintah Hasibu Amfusagom Kopda Anfasal oreksilah diri dirimu sebelum kamu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perjalanan hidup kita ini tidak ada yang bilang dan tidak ada yang musnah, semuanya tercatat. Bahkan sebelum segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang nyata. Begitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Puan, bon, Allah sudah menjelaskan apa yang dilakukan oleh manusia. Kesemuanya itu tercatat, kesemuanya tidak akan hilang dan akan disampaikan kepada manusia itu hasilnya, in khairan fakhir, wa insyaran fashar. Dalam hal ini, telah Allah sudah berfirman. Kemn yang amal misqal zaratul khaibran yaroh, keman yang amal misqal zaratul sharan yaroh. Maka barangsiapa menjalankan kebaikan sekecil, molekul sekecil anak semut pun akan melihat hasilnya, alias pahalanya. Dan barangsiapa yang menjalankan sekecil anak semut, Dari kebukan akan melihat sanksinya, akan melihat dosanya sanya, Mengapa dia masih melihat?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 kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rabbana taqabbal bina inna ta'an ta'an ta'ani'ul ya Allah terimalah dari kami sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui jadi kalau kita lihat amal kita baik jalan hidup kita baik perjuangan kita baik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 Wajiblah segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya ayalladina amanut tubu illallah wahai orang-orang beriman bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wataala yang mana Allah sudah nyatakan Al Quran wal tubu illallah jamian ayallu la'allakum la alakum taufihun. Ansul firman Allah Subhanahu Wataala dan bertobatlah kamu semuanya kepada Allah wahai orang-orang beriman semoga kamu berbahagia. Nah, jadi kita harus bertobat Karena apa? Atau bagi Minadambi wajibatun Bertobat dari dosa itu Adalah wajib Nah, kita sebagai manusia Manusia hidup Yang dihinggapi oleh Havanas Yang selalu tergoda oleh setan Dan selalu terbawa oleh Pengaruh dunia Kita-kita ini tidak luput daripada dosa tidak lupa jangan perbuatan salah. Untungnya, karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bangsa manusia kita kita diberi pintu, diberi jalan untuk kita kembali kepada Allah memperbaiki diri, menyelesaikan isar Allah alias berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tetap membuka pintu doabnya siang dan malam. Bagi semua manusia selagi manusia tadi belum sampai nyawanya ke penggurakan dan secara umum duniawi selama sebelum matahari terbit dari barat jadi pintu tobat dibuka langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ditutupnya kecuali dan batas-batas bagaimana tersebut tadi. Nah kesempatan kesempatan yang baik ini harus kita gunakan. Walaupun bagaimana dosa kita, asal mau bertobat kepada Allah Subhanahu Walaahu Taala dengan melalui cara-caranya, Salah kerupunya, diterima oleh Allah hingga orang itu akan bersih daripada dosa. Sebagaimana yang disabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atta, atta ibu minat zambi kama la gambaloh. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa kerana dungusaknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal ini kesempatan yang sebaik-baik untuk kita gunakan membersihkan dan menyucikan diri dari segala perbuatan dungusak akan tetapi di dalam kita menempuh masalah-masalah demikian ini harus kita mengetahui Bagaimana cara-cara nya? Karena agama Islam, agama undang-undang, agama peraturan, agama Tata tertib, semua diatur oleh Kitab Islam. Tidak ada sesuatu yang tidak ada peraturannya menurut syariat. Kalau kita lihat, mulai kita beriman, ada caranya beriman, ada peraturan beriman. Kalaupun sholat, ada caranya. Bagaimana sholat? Kita puasa ramallah, ada caranya Kita melakukan zakat, ada caranya Kita melakukan haji dan umrah, ada caranya Kita mengadakan perkahwinan, membutuhkan rumah tangga, ada peraturannya Jual beli, ada peraturannya Hutang piutang ada peraturannya Hubungan majikan dan buruh, ada peraturannya Sampai orang berjuang ada peraturannya hingga mati ada peraturannya berumah orang mati pun ada peraturannya bukan masalah yang besar sampai yang kecil mandi ada peraturannya kita cefo ada peraturannya motong kuku ada peraturannya semua ada peraturannya menurut syariat Islam karena agama Islam agama undang-undang agama peraturan agama tata tertib. Maka, kita kaum Muslimin harus memahami betul-betul keislaman -betul. kita. Sampai yang dilamakan tobat tadi pun ada peraturannya. Tidak hanya tobat-tobat sendiri tobat saja, ada peraturannya. Termasuk syarat dan rukun. Maka kalau kita ingin akan memasuki pintu tobat, harus kita mengikuti dan melalui cara, caranya dan peraturan-peraturan-peraturan dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah ini harus kita dapat mengetahui bahwa dosa dua macam ada kabair, ada sarair ada dosa-dosa besar ada dosa-dosa kecil dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau dosa-dosa itu kecil Terlebih langsung dengan amal-amal soleh kita. Kita melakukan solat, dosa sediak kecil sebelumnya terhapus. Kita menjalankan solat Jum'ah, dosa-dosa kita yang lalu hapus, lalu kita ke dzikir, kita zikir, kita baca Quran, kita mengaji dan sebagainya. Ini menjadi sahabat-sahabat terleburnya dosa-dosa yang langsung dan otomatis. Itulah karena rahmat Allah s.w.t. Walaupun, walaupun dosa kecil, wajib il-tobat. Tapi, dari rahmat Allah s.w.t. dapat terleburnya dosa-dosa kecil dari amal-amal perbuatan kita yang soleh, yang baik. Al-Hasamad, Yudhidnasai, Iyad. Al-Hasamad, Yudhidnasai, Iyad. Perbuatan peluang baik menghapuskan peluang yang tidak baik Hanya tidak berhenti Adapun dosa-dosa keapadir Adapun dosa-dosa besar Tidak demikian Tidak akan terhapus Dengan amal-amal perbuatan kita yang salah ini Harus mengalui tobat Maka itu Banyak hadir-hadir menjawabkan Siapa menjawabkan demikian Siapa membaca ini Siapa berzikir ini dan sebagainya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 Banyak Ada ulama-ulama yang mencatat 70 Bahkan ada sebuah kitab yang dinamakan Al-Kabair Dosa-dosa besar Di sana dicantumkan dalam sebuah buku itu atau kitab itu 70 masing Bahkan ada mengatakan 200 macam. Kok banyak nah, Lalu dosa-dosa itu pun dibagi lagi dua Dosa terhadap Allah berantung Dan dosa terhadap sesama manusia Karena kita ini mempunyai hubungan pada Allah SWT Sehingga ini menjadi hak-hak Allah Dan kita ada hubungan kepada sesama manusia Ini kita mendapatkan hak-hak adami Jadi dosa itu pun begitu Dosa langsung kepada Allah Tidak ada sangkut dari manusia ada dosa yang ada sangat berbau dengan manusia. Lalu dosa-dosa ini kesemuanya, yang wajib kita tobat dari padanya. Kalau dosa-dosa itu langsung kepada Allah Taala, syarat tobatnya hanya tiga. Pertama kita meninggalkan dosa tadi. Kedua kita merasa menyesal. Ketiga ketika kita niat tidak akan mengulanginya. Jadi meninggalkan dosa. merasa menyesal atas kesalahan dosa dan niat tidak akan mengulangilah. Lalu kalau dosa itu merupakan amal-amal fardhu -amal wajiban yang harus kita lakukan, apabila kita tinggalkan sehingga kita berdosa di dalam kita melakukan keban, melalui tiga syarat tadi Harus kita membayar kembali Artinya mengkodong Kalau itu amal perbuatan semacam sholat Semacam puasa Semacam zakat Dan semacam apa yang ada ketemuan-ketemuan semacam Baru nanti kita sempurnakan dengan kita memperbanyak istirahat Nah ini Contohnya Anggap pada bulan Ramadan yang lalu, ada orang meninggalkan puasa tanpa udhur syari'id. Bukan karena sakit, bukan karena musafir, meninggalkan puasa Ramadan, anggap sehari tidak puasa. Kenapa ya, sudah malas alas-alasan, itu saja tinggal puasa. Wah, ini dosa besar. Bahkan meninggalkan puasa Ramadan tanpa udhur syari'id sehari saja, dosanya tidak bisa ditutup dengan puasa seumurnya. <tuh>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 umpama dia tobat dengan melalui setiap salah tadi meninggalkan perbuatan dosa tadi menyesal dan dia tidak akan mengulangkang lagi. Tapi belum kau ini belum cukup harus bayar. Karena dia hutang pada Allah orang hutang wajib bayar apalagi hutang pada Allah maka Nabi Muhammad SAW bersabda: "Wadai no wahi ahu an yubbo terhutang pada Allah lebih berhak dibayar sekarang hutang pada Allah, wajib dia bayar Sekarang ada orang bayar Mengkolok puasanya, tapi tanpa tobat Kodoknya sah Tapi tetap apa? Tetap berdosa, dosanya masih melekat Ini sudah kolok, itu kolok Kodok kan membayar hutangnya kepada Allah Tapi dia tidak memiliki perasaan dan pernyataan Tanpa tobat, dia dosanya tetap Walaupun dia kolok Nah, jadi harus melalui semua Ya Tawabat, Ya Tawabat, Ya Tawabat, Ya Tawabat Begitu orang meninggalkan soal Anggap pernah meninggalkan soal bulan, Anggap meninggalkan zakat Yang punya toko Berkewajiban zakat Tidak dikeluarkan zakatnya Sekarang dia akan bertawabat Meninggalkan pelanggaran tadi Akhirnya misal Menyesal Dan dia tidak akan mengulangi lagi Apa cukup tidak bayarkan zakatnya tadi harus membayar zakat zakatnya utangnya kepada oh, ya Allah juga yang berat. Saya contohkan orang tani saja, anggap orang memiliki sawah satu hektar, dia menanam padi, airnya baik, hasilnya baik satu hektar delapan ton, kalau baik, setiap dia panen wajib mengeluarkan zakatnya 10% kalau delapan ton berapa? delapan kintar zakatnya gak zakatnya sekali panen gak zakat sekarang bertobat ya melalui syarat tadi lalu wajib dia membayarkan zakatnya delapan kilau kalau dia tidak melakukan zakatnya sampai 10 kali panen wajib dia bayar 10 kali delapan kilau berarti berapa? 8 ton. wajib dia bayar pada oh, lewat di tugas hari kia. Porque dzaga zakat kapital tidak molek dia ko dia ka kapital nak memulakan. Habis sekarang bagaimana? Wajib tobat, wajib membah ya fikrah yang sekarang. Nah, begitulah segala sesuatu kalau amal perbuatan tadi langsung lakukan tugas-tugas kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh orang, orang tadi tanpa udzur syar'i, wajib dia melakukan tobat dan wajib meng Allah. Lalu kalau bukan perbuatan yang wajib Allah, ya cukup yang tiga tiga tadi. Anggap ada orang pemakru, ada orang pemakru, wah ahli musuh. minum alkohol. Sekarang apa pak? Cukup tiga saja. Meninggalkan perbuatan mabuk, menyesal atas perbuatan mabuk, dan niat tidak akan mengulangi perbuatan ma mabuk. Sudah cukup. Disempurnakan dengan istilah. Ini penyempurna, <tuh> hilang sudah. Karena ia ya, menganggar perbuatan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi kalau kita lihat bahawa syarat-syarat mudah dan gampang memang semua peraturan syariat ini yang harus dilakukan sudah diaturnya oleh Allah Subhanahu Wataala. Pang sebab mudah. Karena Nabi bersabda, Adilu Yusur, agama ini mudah. <tuh> Kesempatan-kesempatan ini kalau tidak kita gunakan sampai ke dahuluankau di sini telah terangkapnya, makitulah kita setiap saat harus koreksi bila diri kita sendiri. Kalau kita kerap memilih dosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi kalau dosa berlangsung pada Allah, tidak ada yang tahu. Hanya antara orang tadi kepada Allah Subhanahu Wataala dan mengisunkan pada Allah bertobat kepada Allah. Mengkodohi apa yang menjadi kewajiban dan sebagainya Sekarang Yang kedua Dosa Terhadap sesama Manusia ada Ini agak bertambah syaratnya. Kalau kita ini menjalankan dosa Terhadap sesama manusia Syarat tobatnya Empat Kita wajib Meninggalkan dosa tadi dan wajib kita merasa menyesal. Dan wajib kita niat tidak akan mengulangi kembali. Lalu minta beresnya. Minta halalnya. Mengadakan penyelesaian dengan orang yang besar. Nah, ini. Kalau itu merupakan penggangguan kehormatan. Ya minta maaf apa mestinya. Kalau itu merupakan hukum pisau dan sebagainya. Menyerahkan dirinya untuk di kalau itu merupakan harta benda, ya harus mengembalikan atau minta halal. Nah, di sini, tidak cukup dengan tiga saras saja. Meninggalkan dosa, menyesal, dan niat yang akan dimiliki. Tidak bisa. Contohnya, anggap ada orang pernah mencuri barangnya orang. Anggap mencuri sepeda, sudah Lalu menyesal nih Menyesal betul saat perbuatan ini Betul menyesal Lalu jangan tinggalkan perbuatan tadi Niat sudah tidak akan mengulangi lagi Apa cukup? Belum cukup Nah, ini kesalahan suatu Mau tiga syarat Meninggalkan dosa Dosa pencurian Menyesal Dan dia tidak akan mengulangi lagi Perbuatan pencurian tadi Belum cukup Nah, bagaimana? kembalikan sepedanya orang-orang harus dia kembalikan <tuh> dan minta halanya baru selesai nah, ini. jadi hubungan dengan manusia agak ber pernah menjanji maki dan sebagainya harus dan hal ini tidak cukup kalau penyelidikan tidak cukup dengan melalui halal di halal mengaturkan, menyampaikan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 tidak ada sama memang tidak ada loh. Kalau ada dah bisa. Anggap pernah orang hutang pada orang 5000, tidak bayar, ngemplang. Lalu katanya, "Pak, saya mengaturkan segala kesalahan saya lahir batin minta kesannya pemaafan." Ya sama-sama. Tahu enggak? Dia sama-sama, sama-sama. Tapi utangnya apa apa bebas utangnya. Tidak bisa. Harus menyatakan saya menghaturkan segala kesalahan saya dan saya minta maaf termasuk saya pernah hutang pada 5,000 saya kemplang sekarang saya minta maaf baru kalau dia kata ya sudah ya sudah, Allahumma salam ya sudah ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, janganlah ulang kembali 5,000 saya halalkan sudah saya dibocorkan dah saya tuntut aman. <Gluluh>, Ya, kalau orang yang mengatakan Ya maaf, ya maaf Saya menawak, ya maaf Tapi tak utangnya saya bayar Wajib bayar Ya, kalau saya bagaimana? Wajib saya bayar Wah, Saya sekarang tak punya uang, bagaimana? Ya kapan punya uang, catat saja Bagaimana? Ya wajib Bayar ya, Orang pernah pinjam Tarang pada orang Anggap pinjam sarung sudah Nah, telah pinjam kain dan sebagainya, tidak kembalikan. Malah dijual dirompengkan. Sehingga lama, minta maaf pada Hera yang datang soal. Pak, pulau kata-kata setelah kelepatan, lahir batin, yul bunyi pengaputan, sami-sami, lasarunya. <lahir> lasarunya dulu mana? Eh, harus menyatakan, kalau saya pernah pinjam salun pada Sampean, tidak saya kembalikan, malah saya rompengkan. Sekarang saya minta maaf. Bagaimana? Orang yang baik, ya sudah lah, ya sudah, ya sudah. Salunnya saya halalkan, sudah tidak saya tuntut. Aman. Kalau orang yang ngerti, oh Jay Samrean yang pinjam dulu. Saya ya lupa. Jay Samrean, iya saya pinjam. Mana sekarang? Saya rompengkan, ganti. Harus saya ganti. Itu salun saya beli dulu 15 min. Waduh saya tidak punya uang, ya kapan-kapan Masih -kapan. ya, ya. bayar, ya tetap ini sebagai utang sekarang Harus bayar Tidak bisa bebas Nah ini, jadi kalau kita menyalah salah pada orang Terliput Kalau kita pernah menjadi maki pernah dan pernah menghina dan menghilang Memukul dan sebagainya, begitu juga Kalau pernah menjadi maki, saya pernah menjadi maki sampean Sekarang saya minta maaf, saya maafkan amal Ya sudah maaf, sudah Kalau ada bab nisah, saya pernah memilih sampean Jangan ya, saya minta maaf saya sakan di diri saya sampai tepi <laughs> nah, ini kalau pernah menempel minta di tempiling kalau pokok bidan pokok ini adalah kisah Rasulullah hafiq. Jadi kisah ada kisah? Sena Utsman bin Affan, Rabi Allahu anhu pernah punya budak. Dia panggil budaknya, "Ya, aku lah," jawab. Itu mesti makan budak. Tiga kali enggak jawab, Parah di dewir. Saya cewel, ingat suara Allah, wah ini saya berkesalah, nanti saya mesti dibalas di akhirat akan di orang ini. Anda dia minta maaf pada minta apa pada sudah, saya minta maaf, sekarang kamu balas, saya ini cewel, ini tidak di itu kisos. Supaya bebas dalam alam akhir, kalau tidak kisos. Nah, jadi ada perbuatan bisa minta maaf yang dibebaskan, ada jarak kisos, ada bak, banyak. Kalau orang yang memaafkan sudah saya nak kisah, saya maafkan. Beres. Nah, ini lama sekali. Maka itu walaupun tradisi halal bihalal mengaturkan secara kesalahan ini baik. Tradisi yang baik mendorong untuk kita ini membuka hati, kita maaf. Tapi kalau punya salah itu tidak cukup. Nah, ini cukup. Apakah salah terhadap orang tua? Apakah salah terhadap suami istri?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 saya minta maaf padamu Karena saya pernah menghubungi kamu Kalau kamu balas sekarang tempilingnya saya Minta ditempiling Kalau maafkan, ya maafkan Nah, pernah tidak memperkih banjir 3 bulan? Sekarang saya minta maaf, jangan dituntut, jangan ditakirkan akhirat Estinya eh, baik, ya sudah lah pak Saya maafkan, ya sudah ya Saya tidak akan tempiling sampaian, saya maafkan Saya eman Enggak <hehehe>. <gerne> <Yeah>, enak, Lalu belanja 3 bulan tidak saya kasih, ya sudah saya halalkan, saya saudapokkan pada sahabat. Kata saya, Alhamdulillah, ini istri yang hebat. Ya <tik> nah, itulah, jawab. Kalau aslinya, jawab. Wah, sampai 3 bulan lagi belanja, bagaimana? Ya maafkan. Ya, maaf, ya maaf. Bisa saya mencatat. 500 kali 3 bulan. Saya mencatat. Kapan punya, dan nah, bayar. Bagaimana? Wajib bayar begitu juga sahaya istri yang beliau salah pada suami pernah kuatkan peziarah sama mengambil hartanya pelanggar hmm. logodisatnya atau <laughs> <laughs> bagaimana, wah oh, ini harus bela maaf, anu pak saya juga bela maaf saya koper betul saya sering belum Lihat satu sampean Kalau ada uang saya ambil Sekarang saya minta maaf Sudah berapa kali? Ada di kampung Gali <guluh> <guluh> nah, Ini jumlahnya berapa? Kira, ya total saja berapa? Suaminya baik? Ya sudah jangan memulai lagi Saya maafkan Kalau suaminya nunggu Kau baik kembali kan ingat berapa? Ya anda ya 100, 200, 100, 100, 100, Ya total saja ada 55 ribu Ya sudah lah Bayar Bagaimana? Ya wajib bayar nah, Ini masalahnya Jadi harus kita ini membereskan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan melalui bertobat ini jalan. Kalau tidak akan ada tuntutan besok hari kiamat. Dalam dua hadis. Dan tikan yang sahih pertama diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam من كانت عنده مظلومة لأخيه من أرضه أو من شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون في ولا تذهب إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلومته وإن لم تقل حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه إن حديث بخاري صحيح أبناء apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu Barang siapa Mempunyai kezaliman Akhirnya kesalahan Terhadap saudara yang sesama manusia Dalam mengganggu kehormatannya kah Atau sesuatunya Supaya minta halalnya sekarang Nah di sini kita bisa kita ambil nah, Kalau gitu kita harus mengadakan Halal bin Halal Halal Halal Halal Halal sekarang ini hamba masih dalam hidup dunia ini. Obra ayakum, obra alayakum la Sebelum datang satu saat tidak ada uang mas, tidak ada uang perak. Kapan? Hari ya. Sebelum belum ketar. Lah, kalau kita belum bersih, nah, belum beres dan sampai satu kali bagaimana? Ingkarnahu amal soleh. Kalau orang yang salah tadi mempunyai amal soleh, ukhida minhu diambil amal solehnya di kadri maghribati, seukuran kedzarimannya, kesalahannya. Wa illam takun hasanatun, kalau enggak punya amal baik, ukhida min sayiatih. Ini orang tertipu kayak diambil, umira al-tubuk kan Hadis ini pun dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam riwayat muslim dari sahabat Abu Hurairah. pun Nabi bersabda Atadaruna manil muflis Nabi Menekur sahabat-sahabat Hei para sahabat, tahukah kamu siapa siapakah orang muflis? Muflis itu orang bangkrut, orang palit Tahukah kamu siapa palit? Dikira oleh sahabat-sahabat jauh dari dia. Jauh sahabat Al-muflis fina maladirhana walamata' Muflis itu ya yang Rasulullah di antara kita, orang yang tidak punya uang, tidak punya sanat. Pikin sahabat, masalah jodh. Maksudnya, tidak olah. Innal Muflisah. Min umati man ya'ti yama al-qiyama, bisalatin, wasiyamin, wazakatin. Wa ya'ti waqad satamahala, waqad afahala, wa akalamalahala, wa safaqadamahala, wa do'abahala. Wa yukto hala min hasanati, wa hala min hasanati. Tanya Tahniah Hasanatu, Qabla Ayubwa Maalehi, Ukhida Min Khotayahum Mafulihat Alaihi Tum Mafulihatinah. Sahalit itu kata Nabi di antara umat saya, yaitu orang yang datang pada hari Kiamat dengan membawa ganjaran salat, ganjaran puasa, ganjaran doa, pokok punu ganjaran. Tapi datangnya itu pun memikul dosa dosa terhadap sesama manusia pernah mencacimakini wa, wa yakti waqot satama halda pernah mencacimakini waqodafak ya, mencurigaini mendakwah waakaramalah halda pernah makan halda terdanyak orang tanpa halal waasafakadamalah pernah membunuh orang mengalirkan darah orang ya berapa halda pernah memukul orang wapak punya salah terhadap sesama manusia Allah membuat ezin pada hari kiamat Allah maha adil diperlengahkan untuk menuntut tetap orang-orang yang menuntut Ya Allah ini pernah menjadi maki saya ini pernah mengkul saya ini pernah mengkul Allah Allah mereka berkata bayar apa itu bayar? tidak ada wawah, tidak ada perak hasanatnya diambil fayuqqoha alamin hasanatir wa alamin hasanatir yang nuntut-nuntut tadi diambil ke tajar kasih ke sini ke tajar kasih sana ada nuntut sakit sampai habis Faen faniat hasanat Tuhan, obla aljufwa maalihi sampai habis ganjaran, ganjalan habis, ganjar puasannya habis, ganjaran zakatnya habis, dah habis karena banyak tuh sudah habis yang nuntut masih ada, esnya nuntut, anaknya nuntut, kawannya nuntut, orang-orang menuntut masih ada. Bagaimana? Uhijamin kotoyahun dosa dosanya orang diambil. Fatulihat Allahi ditumpukkan pada orang tadi akhirnya tumpah tulihat tidak dibuang-duang habis amal hasanatnya malah mendapat tambahan nul akhirnya dibuang-duang tadi bantuan surga belum ya, akhirnya masih nul bertambahan ini orang mempunyai pahalan punya ganjaran bagaimana kalau saya nul-nul punya ganjaran sama sekali begitu banyak dosa saya terhadap manusia baru datang orang nuntut bagaimana bayar enggak ada kok kok enggak Nah ini masalahnya maka saya angkat tadi enggak cukup kita hanya melalui halal ke halal malah segala kesalahan tapi dosa saya dari jadi... siapa ya, ini enggak dibebaskan enggak diistirahal enggak diisteblok ini jadi harus betul-betul nah, kalau begitu Pernah sekali kita bergaul dengan sesama manusia kalau ilah berharga-harga Tapi masalahnya, jangan lagi sama manusia lain Dengan suami istrinya, dengan keluarganya, dengan ibu bapaknya Ia pun juga ada masalah Bahkan bukan terhadap manusia saja sampai terhadap hewan Karena hari kiamat akan diadili oleh Allah Antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan manusia, antara manusia dengan Tuh Nabi sudah bersabda. Jikalau tim roatuninna rofihi rofid robaudha, robaudha lah ya Ahmadha, walasakadha, walakaladha tak punisisajabah. Ada orang perempuan masuk neraka sebab ko, karena dia punya kucing diikatnya, tidak dia dimakan, tidak dia diminum, tidak dia lepaskan, dia menjadi makan sehingga sampai kucingnya mati. Sebab itu masuk. Habis ini disambil kalau Nabi, bahkan terjadi waktu Nabi sholat gerhana. Nabi sholat gerhana. Bila sahabat dan sholat ini, Nabi maju, tidak akan mengambil surga apa-apa Sekali terkejut, mundur Nah, jadi terkejut, mundur Surga sahabat dan sholat, bagaimana sampai tadi? Waktu sholat gerhana itu kok begitu sampai. kenapa? Pertama kali sahabat maju, saya akan mengambil apa-apa Iya, saya tanya minyak surga saya akan mengambil anggur Tuhan Dan ke tadi Sampai Nyoswab terlihat terkejut, mundur Kenapa? Saya tadi mulai kenapa? Takut panas saya, mundur Nah, di situ saya lihat ada orang perempuan di cakali kutu Lalu lagi men menjelaskanlah Cuhan Jadi ada orang perempuan masuk raka sebab putih Nah ini, dosa terhadap putih Terdosa terhelang Nah kita harus minta maaf, bagaimana minta maaf pada hewan? Karena tidak punya akal dan sebagainya, kita langsung minta maaf pada Allah SWT nah, Ini masalahnya, pernah salah pada hewan, orang kucing dan sebagainya Kadang-kadang punya ayam mencuri tempenya, dipukul dengan pegangan sapu sampai mati ayamnya Bagaimana? Ini dosa, ditutup hari kiamat Apalagi mengadu ayam, mengadu cangut dan sebagainya Apalagi bukul kuda, bukul kabel dan sebagainya Ini akan ditonton hari kiamat Janganlah lelaki manusia dengan hewan Maa hewan dengan hewan Jadi hewan dengan hewan akan diajari Habibu sadar لَتُعَدَّنَ حُقُقُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَهَا لِيَةٍ حَتَّيُقَادَ الْحَيْوَانِ الْحَيْوَانِ الْحَيْوَانِ Kerana pada hari kiamat semua akan dilaksanakan diakini oleh hak-hak dikebalikan sampai hewan yang bertanduk menanduk hewan yang tidak bertanduk jadi dari kambing yang bersuwe nubruk bar, kambing yang tidak bersuwe ia akan diakini ayam yang dia jalur nubruk ayam yang dia tidak jalur akan diakini tapi hewan-hewan lalu menjadi apa mana terus manusia ada usaha lain okey dan luka. maka itu setelah orang-orang kafir melihat keadaan Hewan menjadi tanah, jadi nah adi menjadi tanah, kepingin dari tanah itu orang-orang kafir. Wa yaqulul kafir kuntu turabah. Nah, maka itulah kita sebagai manusia, manusia itu. tidak. Tidak lupa dari salah terhadap Allah, jalan kompat yang sudah saya jelaskan dan kita tidak lupa mengurus terhadap sesama manusia. Nah, ini masalah Kerang ada orang yang tanya kalau orang yang sudah tak ada bagaimana? Yang kita salai sudah meninggal dunia, tidak ada. Pernah kita caci maki orang, pernah menyalahi orang orang sudah mati, bagaimana? Yang kita harus bertobat. Lalu bagaimana terhadap orang ini minta istiqab, eh, minta istighlalnya, minta halalnya, bagaimana? Kita akan halal ke halal jumlah orang sudah mati, bagaimana? Apa datang ke kuburanya masanya koyami itu? Yang tak begitu, Nah, Bagaimana? Kita memperbanyak doa untuk orang itu. Kita doakan, bila istilahkan, bila kirim fatihah dan sebagainya. Kalau kalau kita mendoa, bila kirim fatihah termasuk waala alwahi mal dalam nafu au asa na ila alwahiman dalam nafu kepada siapa yang pernah kita aniaya dan. Kepada siapa yang pernah kita jahati, hari nah, ini, jadi kita mendoakan orang-orang yang pernah kita bang, kita salahin. Karena hormati enggak ada beginan. Nah, Lain, kalau ini merupakan kehormatan dan dimaklum, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau merupakan harta benda, kalau orang yang ada kembalikan minta maaf langsung tadi sudah saya silakan Kalau orang yang sudah meninggal dunia kembalikan kepada ahli kembali itu kembali kan berahli waris anggap orang pernah meminjam macam itu ya tidak kembalikan sekarang orang sudah mati bagaimana dia wajib obat lalu minta halalnya bagaimana, setelah orang sudah mati kembalikan kepada ahli waris anggap tidak terkenal ahli warisnya orang yang meninggal dunia ahli warisnya tidak tidak tidak tidak terkenal atau tidak ada bagaimana ini sah Nah, contohkan begini, ada orang pergi ke contoh kota Anggap malam ke Surabaya Waktu naik, akan naik bis beli rokok Harganya rokok itu Rp100 Lalu dia keluarkan uang Rp5.000 Mesti kembali berapa? Rp400.000 Apa? 500. Harganya ini Rp500.000 Dia keluarkan uang Rp1.000 Mesti kembali berapa? Rp500.000 yang punya rokok tadi tidak lihat uangnya, dikira uangnya 5.000 Yang kembalikan 4.500 Karena beliau 500, uangnya 1.000 Orangnya tak bingung bagaimana banyak beli, tidak tahu dianggap ini uang berapa 5.000 dikembalikan berapa? 4.500 Yang beli rokok, Alhamdulillah Dapat rokok, dapat berarti 5.000 Sudah naik kecara Haram tak? Jelas haram Mangabis hakat pendamaian. Sekarang tobat, wajib tobat, meninggalkan perbuatan dosa itu, menyesal. Dariat enggak akan muncul lagi. Bagaimana 4 ini, kembali? Wah, bagaimana saya enggak tahu orangnya. Dulu saya naik pes, siapa? Ya ada orang jual. Saya enggak kenal, enggak tahu di mana orang. Dia cari, enggak tahu, enggak ada. Bagaimana? Ini 4.000 harus saya lakukan. Kemudian ya, Allah, ini uangnya orang jual. Wak oh, kok disolat dulu, eh, sudah nanti Allah membayar. Jadi tidak ada bebas bebasan. Piscah itu tidak ada, tidak ada. Harus kita bersihkan. Ya. Nah, kalau ada betul mal, nah, kalau negara Islam, kalau negara Islam ada betul mal. Nah. Ini termasuk malu doek, malu doek. Ini kembalikan kepada betul mal. Nah. Kalau betul mal nah, kita tidak betul mal. So nak makan kebermatsika atau langgar atau mukolat masakin dan sebagainya. Dan, Nawa itu ini uangnya si penjual. Pakai Kalau nah, kita sudah mengetahui demikian penjelasannya, mari kita koreksi ke diri kita sendiri. Pernah begitu kadar. Ini hasibu al-fusakub, kubla al-fhasab. Jadi nanti selesai pengajian, mari kita koreksi. Saya tahu begitu kadar. Ini, ya nah, segera selesai kan? Tunggu apa? Walaupun cinta, toh manusia Bagaimana? Cinta itu manusia bukan ya? Jaga manusia, hebat <tuk> tadi saudara kata kafir Kafir toh manusia Kafir itu macam-macam, kalau kafir harbi lain masalah Kita menghadapi orang kafir bukan kafir harbi Kafir harbi itu sedang perang antara orang Islam dengan orang kafir Ini baru perang, kalau perang kita ambil, rampas, tidak buruk, tidak apa-apa Ini tadi tidak sama. ada zinni, ada mu'ahad dan sebagainya Nah sekarang di negara bukan di sana ini sama, sama kedudukannya. Nah, bagaimana? Kan disamakan. Wah, mereka manusia, sih. Merangempal <laughs> <laughs> Cina. Literatur itu <tulisurasi>, contoh akhir ngemplat. Di negara kita boi kan. Tahu sedangkan <laki> advokat. <atumnya>. <tulis> ya, bagaimana? Lagi kedosa tambah cela tambah cela kan bagaimana? Enggak mungkin Cina -num? itu nang orang kasus tuntut ganjal kita diambil. ambil bahkan dosanya dilong bagaimana? Doa saja Kan orang kafir tak bisa menerima bahasa nada, mahal, hari kiamat. Doa saja yang diambil, tumpukan kita. Makudu bilah, dari orang kafir Bagaimana sih kita. Ini <tik> <tik> mas, ada harus hati hati. Lain nah, kalau kita perang nanti. Ya, kalau kita perang, paling coba umpamanya contohnya Palestin lah sudah sama Yahudi, baik itu ngapa apa Baik, nah, banyak. Jangan lagi barang yang esunya rampas boleh halal, tak apa-apa. <tik> <tik> jadi kan halal tak apa-apa. Jadi apa? -apa dia jadi jadi khatimah, ya. Caranya, caranya dulu. syariat. Kalau orang itu pernah meninggalkan wajib, ya. Berarti membeli tanggungan, wa berarti membeli hutang pada Allah wajib bayar. Kalau masih mempunyai kewajipan belum selesai tidak boleh menggunakan surat lainlah. Anu ini hukumnya anggap ada orang pernah tak solat setahun, tak sunat. Sekarang wajib kolok setahun jumlah berapa? Sekarang tak kolok dia, memberikan sunat tak boleh. Takkan tidak sah Kalau kalian dia mempunyai nah, Kalau orang punya perbuatan dosa Wajib yang tidak terjalan Tapi dia tidak tahu Artinya tidak merasa Tapi ada salah dan sebagainya Dia memang rasa dianggap sudah Padahal ada nah, Dia punya sunnah Inna rahmat Allah Besok hari kiamat Wajibnya ditempel Dengan sunnah, sunnah Kekuatannya Wajib satu Tujuh puluh ini ada orang solat, solat tetap solat. Tapi mungkin dulu ada enggak, solat tidak sadar, tidak ingat, tidak tahu. Tapi kalau dikoreksi oleh Allah, ada kekurangannya, ada kekurangannya. Dia rahmat Allah dari ilsunanya. Tapi tidak tahu bahwa bahawa eh, tahun atau berapa bulan pernah tidak solat, yang tahu. Yakin, jelas tahu. Tidak boleh. Tundang, wajiblah yang wajib tahu. Ini bukan masakan orang yang mempunyai kewajiban termasuk sholat kah, atau kuasa kah, atau apa kewajiban Tidak boleh meninggalkan sunnahnya Peraturan nya, la yutraquil wajibu li sunnah Tidak boleh meninggalkan wajib mengejar sunnah Ini masalahnya, jadi masih berusaha Kita berusaha, tidak ada artinya pun. Dan setahun, setahun, berapa jumlahnya? Tidak mesti dua kali, di mana ada kesempatan dia curahkan untuk kalau Entah 10 kali kah, entah 15 kali kah, entah berapa fokus yang cukupnya Tanpa mengurangi kebutuhan hidup kerja, hujung, makan. Kosongnya aku diisi untuk kodok, diisi untuk kodok Nah ini, ini tidak mesti kodok dua, dua kali asal kerja begitu Selama ada waktu kosong, harus ditindakkan kobok. Walaupun sekali waktu itu kebetulan dia libur. Keren, nggak kerja, nggak apa, nganggur. Harus gitu semua. Apakah dua kali kan? Apakah dua kali? Terserah. Pokok, supaya lekas dulu. Masih. Nah, ini masalahnya. Dan suatu wasikan. Nah, ini masalah-masalahnya. Jadi Dan kita ya. harus dapat mengetahui. Sekarang orang, -orang dapat jatuh Jangan berakunya dia terkena proses dan tertuduh Jadi hukuman apakah manusia yang berusaha untuk melindungi Kalau hukuman Islam, terus. Kalau bukan hukum Islam, tetap dituntut hukuman. Sekarang orang mencuri barang orang, mencuri barang orang tertangkap oleh pemerintah Islam. Pemerintah Islam. Yang hukum Islam. Orang mencuri, diapa di potong kanannya, lalu oh dia ya, diambil kembalikan. cara caranya apa? Um. Sudah orang itu nanti hari kiamat berkas dari hukuman karena Allah yang boleh, tidak akan meninggalkan hukuman, akan memaafkan. Buka bismillahirrahmanirrahim. Maka terlalu hukum. Cara yang dijalankan ini menyelamatkan orang tadi. tadi kan saya saya tunjukkan. Asmaul kafar, Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya ada hukum di akhirat pada milik rakyat ya, Minta seorang sahabat Dijelar, karena dijelar nanti tidak tindakan kiamat Terima. Tapi kalau tidak hukum secara syariat Orang menteri tangkap dua hari, lima hari Kalau orang tidak tobat, ini malah proses tobat Kalau tidak ada orang di tetap ditutup hari siamat ya, nah, Kalau tidak tobat, tadi secara-cara nya Ya, tobat tentu-betul, barangnya orang kembangkan beres Jadi kalau tindakan hukum dunia ini kalau melalui dan menjalankan hukum Allah, berarti sudah sah menurut hukum Allah di akhirat tidak akan diulangi kembali. Tapi kalau tidak akan hukum di alam akhir, berarti belum dijalankan hukum Allah sebetulnya orang enggak total. Jadi untuk selamatnya manusia itu harus kembali ke mana-mana? Kepada hukum Allah subhanahu wa sallam. Nah ini masalahnya. Maka itu dalam negara-negara yang kita hidup, tidak menjalankan hukum Israel Allah, kita jaga jangan berdosa, umpana berdosa, lalu tol, dan bagaimana tadi syaratnya, supaya akhirnya sama. Jangan begini, wah oh, tidak apa-apa, menurut di sini tidak ada hukum Israel, tidak perlu tangan, biar ya, sudah tidak apa-apa, wah ini tumpuk dosanya. Nah ya, ini masalahnya, jadi kembali kepada ya tolbat, atau tidak hukum Allah. Nah hukum Israel Allahnya begini, kalau sudah tertangkap, alias istri-istri kita menggunakan bahasa yes. namanya Orang mencuri, belum tobat, yes. belum ingin mengembalikan, tertangkap, tidak nah boleh tobat Tidak bisa Ada orang mencuri, ya, menisweja Saja, orang mencari, mencuri beja, sudah tertangkap oleh pemerintah Iya sudah ditangkap, sudah tidak sudah tidak ditur, menentu wang-wang, kembalikan Tidak bisa, harus potong tangan dulu Tapi jangan, karena sudah apa? tertangkap kalau belum tertangkap jatuh fakat kembali ke bebas dari hukuman oh, ini, ini artinya saya. orang menjadi takut, maka kembali Itu sudah cepat fakat bebas Daripada ini masalahnya. Maka saya kelankan kali semua sudah diatur oleh Allah Subhanahuwataala nah, ini masalah dari sekaran kita punya satu jalan banyak bohong harus tegak-tegak dan wajib kita tahu kita apa-apa yang berguna bersama manusia. Nah, ini Jadi kita harus berhati-hati. Walaupun sedikit. Karena hari amat menuntut-menuntut anak akan menuntut. Orang itu akan menuntut, esnya akan menuntut, suami akan menuntut. Wah, karena hari itu kan lari semua yang berlaku. Menakbiyo-obiyo sampai akhir. laris semua orang itu. Nah, ini lah. Nah, maka itulah, saudara-saudara. Setelah kita melihat, Masa dan waktu kita banyak yang sudah lalu. Kita koreksi. Kembali lagi kalau kita menemukan amal perbuatan baik, segera minta agar diterima oleh Allah Subhanahu Wataala tanpa rasa ujuk, tanpa rasa kapuk, tanpa rasa tanjat jari, dan sebagainya. Tapi hal, -hal tahu ikut semua dari Allah Subhanahu Wataala minta di. Kalau kita menemukan amal kita juta, segera berkor. Tapi kadang-kadang orang dimasuki setan, merasa salah akan menyatakan tobat minta maaf dari atau pada sesama manusia merasa wah kalau saya minta maaf gini si jahat <tuk> dia ya, sudah pasti sana wah ini orang penentang betul-betul orang jahat orang golin goliban kafir kafir, bagaimana sudah minta maaf tidak atau di meskisah. Kalau meskisah dia akhlat, maksudnya maksudnya di meskisah kok. Bagaimana? Mampukkan sekali. Bagaimana namun kabar? Ya iya, harus mampukkan. Tidak apa-apa. Malah orang yang menyatakan kesalahannya itu orang gilani, orang gagal, orang gentleman. Orang salah pada orang. Pak, saya salah pada sampean, kemarin sampean saya rasani, kemarin saya lagi? Kan tegas. Berani, teman-teman. Kalau orang salah, tidak berani menyatakan, barang itu terlejut. Mengaji satu-satu saya malu, anu berbandar dia salah, itu nabi syaitan. Jadi kita gentleman pernah utang padahal orang bayar. Kata Pak saya pernah utang tak bayar, tak bayar sekarang saya bayar. Atau itu namanya gentleman agas, berani. Kalau tidak berani, namanya pengintuh. Kalau saya yang tangguh, pengintuh. Tapi merasa bangga, dia tidak mau apa. Ini tambah dihukum oleh Allah Swt. Ini kau kau tak dapat bar, tak dapat Perawat itu tongkat sombong. Ini. Kenapa? Karena al-kebru huwa qatl al-haqq wa habdun nasaba. Sombong itu orang yang tidak menghiraukan atau tidak mau menerima hak dan menghina manusia. Sebab maksud kufar ini hak yang yastafika. Terjemalah. Anu ini. Enggak salah. Sudah eh, tidak masalah. Tidak. orang mati.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 Nah, salahnya harus disaikan Kalau ahli warisan bisa menyaksikan Kalau tidak, urusan indah Allah besok, sudah kado mati Kalau sudah kado mati Atau bagaimana? Bahanya? Nah urusannya indah Allah. Kalau anaknya bisa Wah, oh, punya hutang Wah, ini hutang tidak zakat Wajib, tidak boleh dibagi warisannya Zakatnya dulu keluarkan Wah, ini besok wajiban haji, tidak mau haji Mati, sahaja sekian dijual Uangnya harusnya haji, kan wadainu wadi aku anggota kita juga pada manusia. Min ba ditena au min ba wasiatu, ten au sia teh min syafiya. Min syafiya ten au you syafiya au teh nem. Dan min ba wasiatu Ini masalahnya. Jadi jelas teman. Nah, onyes waktu kita ke semuanya harus menyesuaikan diri kepada ajaran saya Allah Subhanahu wa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 Memerangi hawa nafsu Dan mengusir setan Serta menguasai dunia Harus. bisa Jadi saya katakan, orang minta maaf Gampang merepot Kan, kan merepot Ini kenapa saya pernah salah Pernah saya sampai minta maaf Tapi kan gak repot Tapi kenapa kok berat? Berat ini karena nafsu Nafsunya enggak mau Merasa hina Merasa jatuh Merasa kalah Agensinya Ini nafsu yang enggak mau. Nah ini masalahnya Jadi ukurannya di mana? Jadi kita harus berkata-kata terhadap orang tua Masing-masing ibu, tidak bapak Nah ini masalahnya Atau kasih telah mati dan nah, sebagainya Di sini masalah. Dan dijelas apa yang saya katakan, Maka sekarang Kita buka kembali Pengajian kita Kita harus berusaha untuk meningkatkan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 yang merupakan tuntunan yang terdualiskan oleh Nabi Muhammad SAW jadi kita harus tingkatkan ke kepala bukti apalagi orang mengajikan ilmu itu tidak ada berat ya. mana berat orang mengaji ilmu paling ringan kenapa? tidak berbondol apa-apa pokok syaratnya mengajikan ilmu datang pada majlis ilmu buka matanya kalau mata terbuka otomatis kopinya terbuka, hatinya terbuka kalau mati eh, matanya merem. <tumalan> Otomatis telinganya tertutup, tertotop, hati tertotop, enggak masuk di hal mimpi galah syarat karib. Ya, gampang saja kalau tengah buka saja mata. Ya, alihkan gambar Jangan ngapa, jangan, jangan tidur. Mesti kita lihat terbuka. Hati terbuka baru kayak masuk. Kita dah ikut memasukkan, awal memasukkan. Asal kita buka, asbab musabab dia kita pakai pasang suara. Jadi pasang suara juga, alat-alat yang pasang suara masuk sendiri. Ya ada radar, apa ada ada, ada, ada radar dia ada ada, ada, ada ada alat penangkap dia. Ini asbab musabab. Nah, tapi kuncinya mata. Kuncinya mata. Kalau mata buka sudah. Mata ukuran itu mata. Sampai orang kalau boleh butuh matanya melompati jor mata lu. Kira apa? Kuncinya tak ada. Kita <gulisinya> tidak terbuka lagi. Ya. Ah ini, maknanya katakan al ainah nivika uska sama nama pada semua mata ini tika. Kalau nah, selamat lain melom, buka ikatnya. Mata lu tutup. Ya, nah, ini jadi kita hanya alat kita buka mata tu. Pokok paksa kan buka mata Baik, seperti mana? Mesti mata lingkarnya terbuka. Artinya. Tak buka, tidak terima. Kalau dedak masih ilmu mata yang merauh pelan, Dia tak insya Allah tak lupa kajian. Kalau kajian insya Allah bermimpi, bapak insya Allah kembali beri Tetap dapat ganjaran, tidak luki, tidak, tetap dapat ganjaran. Ti gajalan toh, Ya ilmu tak kekuatan nak apa di talam ni, tidak tahu saya tidur. Tidak satu malam jaga malam. Ya Akhirnya saya tidur, bagaimana? Dia sudah apa apa ada ganjaran tapi jangan ya, terus punas begitu akhir akhirnya <gih> yang mulia. Jadi apa <gih> berikah singkatkah sudah. Walau amal beroleh ilmu kita kita amalkan walaupun sedikit sedikit. Waqmal walau bil ujrikaz zakati, takot pinur al-almi min kata Syekh Nurusbah. Punya ilmu tu amalkan walaupun 10%. Waqmal walau bil ujrikaz zakati. Amalkan ilmu sana walaupun 10%. Sepertalah zakat 10 per cent, zakat itu 20 per Kenapa tak harus binaan ilmu minulatik? Kamu akan keluar dengan cahaya ilmu dari tegal. Zakat itu amat naik, naik mungkin, naik mungkin Terus kita harus ikut serta. Wanah surat al-mi menyebarkan ilmu. Jadi kita harus ikut-ikut menyebarkan ilmu sampai lebih besar dan beliau aniwalau ayat sampai kepada saya, walaupun satu ayat dia ikut sampaikan. Setidak-tidaknya mengajak, mari ikut Nabi, mari ke langgar, sama seperti ini, mari kita menantikan di rumah sampean. Padahal ini kan beranaja. Walaupun dia sudah tahu mau, dia menyampaikan ilmu gitu dari mengajak mari ikut, ini sudah mengajak. Malah ganjalannya besar sekali. Ada beberapa hadis sahih termasuk Nabi bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu min al-ajri Metru ujuri man tabi'ah." Walah yang kusumin kudurim sa'id Siapa yang mengajak-ngajak ira budan Kata kebaikan, dia mendapat pahalanya Dan pahala para penging Tuh. Anggap ada orang mengajak Mari kekala Jum'ah Dia juga kekala Jum'ah Orang kekala okay, Jum'ah Dia mendapat pahala karena mengajak Ini mengajak-mengajak-mengajak Terus sampai hari kiamat Tetap kekala Jum'ah Mengajak kata kebaikan Dapat ganjaran Jum'ah Marilah kita lihat marilah puasa ini adalah ganjaran sebaiknya wamanda ala bulala dengan karena alaihi min al kifmi mesuafamiman padaan barang khusus min asan saya barang siapa mengajak berdosa kepada, kepada kesesatan dia akan beko dosanya sendiri dan dosa dosanya orang orang dia ajak tanpa mengajar mengajak orang nombor aguaya sudah mengajak nombor mengajak pabuk dan sebagainya. Dia dosa, dan menurut dosa pengikutnya. ini masalah. Jadi, kita harus selalu mengajak kepada keserikan. Jangan mengajak kepada barinda baik. Nah, mengajak saja, mari nasihat sudah. Tapi, kalau sudah dapat begitu, tidak boleh untuk merasa takabur. tidak boleh. orang-orang, anak saya atau anak saya, mengajak, tidak bisa. Sebab itu menjadi, oh, 180 derajat, tidak aman. Jatuh di sini kita ini harus meningkatkan pulaful ilm wal amal kelil wal nasrul ilm demi untuk memperkuatkan agama Allah Swt. Apabila zaman semacam ini kita harus betul betul memperkuat diri dengan perpecahan syariat Allah Swt. Maka Allah berfirman: al Wa kasimu bihablillahi jami' awalah jafarahum. Perpecahan kula kamu hirtaal Allah hirtaal Allah Dengan kitab al Allah dan agama Allah jangan bercerai. Jadi ya kita mesti tingkatkan kesatuan persatuan Islam dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Insyaallah, dengan demikian itu dosa kita akan terhapus, amal kita meningkat dan kita akan dapat hingga diri kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanuuttaqullah haqqatuqami wa la tamutunna illa wa antum Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Yang sebenar-benar takwa. Larangan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah dengan sepenuhnya dan jangan mati-mati kecuali tetap dalam agama Islam ayuh husnuk khathiban surtah fatnya Muhammad pamalamannya pertama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ساكنه ليس محتاجا إلى السرود يا رسول الله السلام عليكم يا رجي عشاني والسلام مريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرق يا تنايو ماك نننا سهر يا رسول الله يا رسول الله يا عبد النبي يا محمد يا كاو خايرهذا يا منير الفتون بالبلدي يا رسول الله ربي عجل من قبيل طهربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عجل من قبيل طهربي يا ربي عجل. ربي عجل. رسول الله سلام عليك يا ربي عجل. بما أبى الله ما جرح من جرح ما فاضي الله ما جن من غدر الله ما جن من بلاء الله ما جن من بلاء الله ما جن من أقولها ومن أخذ قدرها من عاقبها الدنيا خيرها من أهل حنها اللهم ربنا علمنا مما لم نحضر ونعناخذ حسن العلم بالله اللهم وفقنا ان تعلمنا و ان نحفظها و ما حرم منها و ما اللهم وفقنا لرضا منير و العليم و المنطلق القدير انما سبح الله جل وعلا اللهم بان علينا علمنا و شريف اللهم بان علينا علمنا و مولانا و اللهم بان علينا علمنا و مولانا و مولانا اللهم ما بايتنا و ما اللهم ربنا العظيم و اهلانا و اولادنا و يبال القابل للرب وبارك الله عن عمل صالح كما رغب يرى وظيره على طويل وعملا طويلا باركه الله عن الله اعطها والعافية والعافوه وتبارك على ذلك الله وتعالى والعظيم العظيم الطايب ان نقول ما نقول الماضين عباد اللهم اعز على هذه الغه المرحومه والفقده المعطوبه اللهم لنا نقول واجعلنا نقول ولهذا الغه المرحومه قبل زمن مقبوره الله ربنا عز تقبل منا جميع الصالحين وتغفر لنا يا رب الرحيم وندعو الرحمن مولانا وربنا قدرنا اللهم انا لك لا اله الا انت اغفر لنا ما قدمنا وما احضرنا رب رحمن غيا رحمن رحيم رحمن غيا رحمن رحيم ورحمن غيا رحمن رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان الذي لا تكابر ولا يغفل وسلام